Amargarren unitatea, C, oporrak etxean, B. Oporrak etxea txukuntzeko aprobetsatzen ditugu. hiru Iruzemea labadauzkagu eta normalean etxean kazgora edukitzen dugu. Umeekin bizikleta zibiltzea gustatzen zaigu eta paseo ederrak egiten ditugu bide gorrian. Batzuetan, pizzeriara joaten gara, umei asko gustatzen zaile eta...